פרק ט״ו. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לאדוני ויאמרו לאמור. אשיר על אדוני כי גאו גאה, סוס ורוכבו רמה בים. עוזי וזמרת יה, ויהי זה אלי וענווהו, אלוהי אבי וארוממינו. אדוני איש מלחמה, אדוני שמו. מרכבות פרעו וחילו ירה וים, ומבחר שלישיו טובעו וים סוף. תהומות יחסיונו, ירדו במצולות כמו אוון. ימינך אדוני נעדרי בכוח, ימינך אדוני תרעץ אויב. וברוב גאונך תהרוס קמך, תשלח חרונך יאכלם או קקש. וברוח אפיך נערמו מים ניצבו כמונד נוזלים קפאו תהומות בלב ים. אמר אויב ארדוף אשיג אכל שלל תמלאמו נפשי אריק חרבי תורישמו ידי. נשפת ורוחך כי שמו ים צללו כעופרת במים אדירים. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נעדר בקודש, נורא תהילות עושה פלא. נטית ימינך, תבלעמו ארץ, נחית וחסדך, עם זו גאלת, נהלת ועוזך אל נבי קדשך. שמעו עמים ירגזון, חיל אחז יושבי פלשת. אז נבהלו אלופי אדום, אלי מואב יוחזמו רעד, נמוגו כל יושבי חנעם. תיפול עליהם אימה טבא פחד, בגדול זרועך ידמו כאוון, עד יעבור עמך אדוני, עד יעבור עמזו קנית, תביא אמו ותתאמו בהר נחלתך, מחול לשבטך פעלת אדוני. מקדש ה' כוננו ידיך, ה' ימלוך לעולם ועד. כי בא סוש פרעה ברכבו ופרשה בים, וישב ה' עליהם את מי הים, ובני ישראל הלכו ויבשה בתוך הים. ותיקח מרים הנביאה אחות אהרון את התוף בידה, ותצאנה כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות. וטען להם מרים, שירו לה' כי גאו גאה, סוס ורוכבו רמה בים. ויסע משה את ישראל מים סוף, ויצאו אל מדבר שור, וילכו שלושת ימים במדבר, ולא מעשאו מים. ויבואו מרתה, ולא יכלו לשתות מים מגמרה, כי מרים הם, על כן קרא שמא מרה. ויילונו העם על משה לאמור, מה נשתה? וייצעק אל אדוני, ויורהו אדוני עץ, וישלך אל המים, וימתקו המים, שם שם לו חוק ומשפט, ושם נישאו. ויאמר, אם שמע תשמע לקול אדוני אלוהיך, והישר בעיניו תעשה, והאזנת למצוותיו, ושמרת כל חוקיו, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני אדוני רופאיך. ויבואו אלימה, ושם שתים עשרה עינות מים ושבעים תמרים, ויחנו שם על המים.